Ебі Ваксман. Книжкове життя Ніни Гіл. Розділ 21, у якому Ніна надає допомогу. Полі раділа за неї, але ця дівчина, правду кажучи, завжди раділа за інших. Це дуже романтично, сказала вона. Спочатку ви були ворогами, потім поцілувалися, але ти все зіпсувала. Годі, зупинила її Ніна. Тоді ви зустрілися на весіллі і ваші долі зійшлися. По-моєму, сходяться зірки, а не долі, поморщилася Ніна. А це важливо?» Поморщилася їй у відповідь Полі. Напевно, ні. Ви ще побачитеся з ним? Ніна кивнула, а тоді похитала головою. Тоді знову кивнула. Гадаю так, між нами все було добре, аж надто добре, щоб потім більше не зустрічатися. Вона замислилася над запитанням Полі. Звісно, але він хлопець, тому хто знає. Можливо, я більше ніколи від нього не отримаю повідомлень і він ніколи мені не зателефонує. Або навпаки, будь-якої хвилини може прислати мені фото свого пеніса. «Значить, – сказала Полі, – не припиняй перевіряти повідомлення на телефоні». Нінин телефон задзвенів, ніби за командою. Вона поглянула, але похитала головою. «Це не він, це Арчі. О, на його пеніс я б задоволенням поглянула». Полі нахилилася, щоб подивитися, але Ніна відвела від неї телефон подалі. «Припини пускати слину, мій брат одружений, – сказала вона, читаючи повідомлення. І було б дуже дивно, аби він надіслав... Своєї сестрі фото пеніса. Справді, логічно. Він цікавиться, чи не хоче я пообідати з ним. Арчі сказав, що хоче познайомити мене з другом. А ти хочеш піти зі мною? Можливо, з ним прийде неодружений друг. Як ти це собі уявляєш, хіба я можу приєднатися до вас? Ліс сьогодні немає. Чи ти пропонуєш, щоб ми зачинили крамницю? О, так. засміялася Ніна. Хто б міг подумати, що ти можеш бути такою відповідальною? Це не про мене. Полі відійшла на крок. Я гадаю що це все твій жахливий вплив на мене. Я була безтурботна і неорганізована, а ти мене зіпсувала. Нещодавно я знайшла те, що шукала, і це вибило мене з колії на весь день. Мені соромно, сказала Ніна. Тобі має бути соромно, відповіла Полі. Рухаючись до кабінету, щоб забрати папери. Друг Арчі був не зовсім такий, як Ніна очікувала. Для початку це була дівчина на зріст метр двадцять. Це Міллі, сказав Арчі. Твоя сестра... Він витримав паузу і додав «І моя теж». Мілі не була руда, але якась дуже знайома. Вона була більше схожа на свою маму Елізу, жінку, яка намагалася зупинити тираду Лідії того дня на зустрічі. Але в рисах обличчя можна було розпізнати її батька. Вона простягнула руку «Привіт, Ніно, рада з тобою познайомитись». Ніна потиснула руку «Які формальності?» «Я й не знала, що ви проводите час разом», сказала вона. Усі троє знайшли собі столик в кінці ресторану, і Ванеса підійшла до них, щоб записати замовлення. Ще більше родичів? запитала вона, та, поглянувши на Міллі, додала, Тобі принести дитяче меню, Міллі? задумливо подивилася на неї, а там є розмальовка? Так, а ще є кросворд. Тоді так, напевно, вона поглянула на Ніну. Я люблю кросворди. А хто не любить, сказала Ніна. А ще тематичні тести. Так, сказала Міллі енергійно, бо розуміла, що знайшла спорідену душу. Філологи, ботаніки люблять знаходити одне одного. Зустріч, переконання, привітання і так далі. Арчі прокашлявся. Насправді, зазвичай ми не проводимо час разом. Еліза зателефонувала мені після зустрічі з адвокатом пару тижнів тому, і ми вирішили, що це може бути весело. Він подивився на Міллі, а тоді знову на Ніну. Я привів її на обід, тому що не можу більше говорити про книжки. Я виснажений. Подумав, що тобі це буде цікаво. Міллі усміхнулася і ляснула їй по руці. «Це нічого, ти знаєш досить багато про Гаррі Поттера». «А якби ти прочитала «Голодні ігри», то ми могли б і про них поговорити». Він усміхнувся і додав. «Але твоя мама – чутлива жінка». «Голодні ігри класні», – сказала Ніна, «але, можливо, трохи криваві для…» «Десятирічної», – підказала Міллі. Вона відпила ковток лимонаду, який принесла Ванеса. «Але я хотіла поговорити з тобою про татуся». Ніна усмішка пригасла. Ти знаєш, що я ніколи з ним не бачилася. Я нічого про нього не знаю. Не знаєш? Зморщилася Мілі. Ніна подивилася на Арчі. Ніхто навіть не знав, що я існую, доки твій тато не помер. Насправді він ніколи не був мені батьком. Мілі мовчала, перетравлюючи її слова. Він ніколи не був одруженим на твоїй мамі? Ніна похитала головою. Ти знайома з іншими сім'ями? Мілі повільно повернула на столі склянку з лимонадом. Трохи. Я бачила Арчі на святах, але правду кажучи, не дуже звертала увагу. Вона поглянула на Ніну ясними очима. «Просто я дитина, і було різдво». «Я навідувався в лікарню, коли ти тільки народилася», – сказав Арч. «Правда?» – усміхнулася Міллі. Арча кивнув. «Я тоді був підлітком, тому вдавав, що все круто, але ти була предким немовлям». Міллі засміялася. «Твоя мама весь час запитувала, чи не хочу я тебе поотримати, і я завжди відмовлявся. Боявся, що ти нападеш на мене». Міллі засміялася ще сильніше і тоді різко урвала сміх я сумую за моїм татом, сказала вона. Щепак, кивнула Ніна. Який він був? Він був чудовим, усміхнулася Міллі. Він завжди грався зі мною. Татко був старий, але вигадував найкращі ігри. Він дивився зі мною мої улюблені шоу, мультики. Ми щодня разом читали. Сидів поруч зі мною вночі, коли я лягала спати, бо іноді мені бувало страшно в темряві. Вона кинула на Ніну швидкий погляд і не помітила в її погляді осуду. А ще він смішно розставляв мої іграшки, будував з них довгі ряди в колекції маленький зоопарк, змушував тварин марширувати підлогою та одягав динозаврів у сукні для Барбі. Ну, типу того. Це, мабуть, було непросто, усміхнулася Ніна. Так, у динозаврів руки менші, ніж у Барбі. У Будького руки коротші за руки Барбі, Міллі кивнула. Він закатував рукави. Моя мама багато працювала, але тато був типу на пенсії, тому забирав мене із школи. Тепер це робить моя няня. Вона нормальна, Мілі вилила трохи лимонаду на стіл і намалювала рідиною морську зірку. Уже минуло кілька місяців відтоді, як він помер, але мені досі сумно бачити, коли під'їжджає її машина. Ніна не була певна, що їй на те сказати, їй здивувало те, що Мілі описувала батька, їхнього батька. В перше в житті вона пошкодувала, що ніколи з ним не зустрічалася, та, імпульсивно простягнувши руку через стіл, стиснула долоньку Міллі. Звучить, ніби він був хорошою людиною, і мені дуже шкода, що я не була з ним знайома. Мілі поглянула на неї зі сльозами на очах. «Так, я вважаю, що тобі він би сподобався, мовила вона і перевела дух. «Багатьом людям він подобався. Тато був моїм найкращим другом поза школою». «А хто твій найкращий друг у школі?» – зацікавилася Ніна. «Ох, знаєш, вони постійно змінюються». Мілі дивилася на стіл її плечі закам'яніли, і Ніна поглянула на Арчі. «Тобі подобається в школі?» Міллі похитала головою і несподівано вигукнула. Ні, у мене є друзі. Та лише інколи, але здебільшого зі мною ніхто не хоче говорити. Що не так уже й погано. Узагалі мені подобається бувати на самоті, тож усе гаразд. Насправді все добре. А ще ніхто не хоче говорити про книжки, хіба що інколи про Гаррі Поттера. Бо вони тільки його читали. Утім, я не впевнена, що вони читали його як слід. Бо мало що пам'ятають. А коли я розповідаю про кондитерів чи про Карлупнію Тейт, чи пандервіків. Вони питають, а що це таке? І мені стає ніяково. Вона примовкла. Ніяково за них через те, що вони не читали цих цікавих книжок. Я, до речі, їх обожнюю. Ніна ще більше розслабилася, коли вони заговорили на її улюблену тему. Їй би, однак, хотілося, щоб Міллі була не аж так схожа на неї. Бо надто вже її розповідь нагадувала шкільні роки Ніни. Ті обідні... Перерви, коли вона ховалася в затишному куточку, таємно мріючи, щоб її хто-небудь знайшов. Ніяково через те, що не знаю, про що говорити, окрім як про книжки, сумно мовила Міллі. Вони хочуть говорити про покемонів. Я люблю покемонів, але не так багато про них знаю, як про книжки. Дівчинка подивилася на Ніну якимось благальним поглядом. Іноді так складно знайти, про що з ними поговорити. У мене від цього починає боліти живіт. «Ми можемо з тобою говорити про книжки, як тільки ти того хочеш», – сказала Ніна. «Як ти гадаєш, мама дозволить тобі приєднатися до книжкового клубу в нашій крамниці? У мене там є група дівчат твого віку, які люблять і ці книжки, і багато інших». Вона згадала, що Міллі та Ліза живуть у малібу, але це далеченько від нас. На личку Міллі спалахнула надія. «Я спитаю в неї». «Ти зможеш поставити іншим дітям запитання», – додав Арчі. Мені це порадила моя мама, і я думаю, що це чудова порада. Запитую, чи є у них собака, чи подобаються їм птахи, чи є у них алергія на щось, чи вони досі вірять у Санта-Клауса. І все, що тобі спаде на думку. Єдине, що спадає мені на думку, це книжки, схвильовано відповіла Мілі. Якщо я ставитиму їм багато запитань, то вони вважатимуть, що я ще дивніша, ніж здаюся. На перший погляд, минулого тижня хлопчик у школі сказав, що я дивна, і ніхто слова не мовив на мій захист. Його голос затремтів на останніх словах. І раптом Ніна розізлилася, намагаючись говорити, спокійно вона запитала. А що він мав на увазі під словом «дивна»? Вона поглянула на Арчі і помітила, він почувається так само. Міллі знизила плечима. Я не знаю, дивна, ми говорили про Арагора. Ну, знаєш, павука. Арчі і Ніна кивнули. І тоді я стала говорити про Шарлоту. З павутиння Шарлоти. І про всіх жуків сказки «Джейм і гігантський персик» і про іншу книжку про хлопчика Жука та музей Метрополітен. Шедевр, відказала Ніна. Так, і про Тарганів у книжка про Грегора. І я сказала, що жуки цікаві, тому що вони менші за дітей, хіба не так? Я сказала, що всі персонажі поводяться з ними так, як дорослі поводяться з дітьми. І тоді він витріщився на мене і сказав, що я дивна. Мілі опустила погляд на стіл, а мені здавалося, що це розумна теорія. Арчі відпив ковток води Мілі, я буду чесною з тобою, заспокоїла дівчину Ніна, бо я не сказала, що ти дивна, ти розумна, але десятирічні хлопці не можуть вихвалятися знанням з літератури. Вона поставила свою склянку на стіл або хорошими манерами. Ніна подивилася на молодшу сестру зненацька захоплена почуттям ніжності до дівчини, з якої вона познайомилася якихось півгодини тому. Вона знову простягнула до неї руку через стіл. Я зателефоную твоїй мамі сама. «Ти ходитимеш до мого книжкового клубу, а після обговорення ми вечерятимемо і говоритимо про все і про те». «Як часто ти проводиш свій книжковий клуб?» – спитала Міллі. «Раз на місяць», – відповіла Ніна. «Ох», – зітхнула дівчина, – «не часто. Але, можливо, твоя мама дозволить інколи забирати тебе після школи, і ми тоді зможемо вечеряти разом і говорити про всілякі цікаві речі. Я не проти приїздити в Малібу». Вона мало не зомліла, промовляючи це речення, але відразу усвідомила, що це так Вираз обличчя Мілі змінився, вона тепер здавалася щасливішою. Це було б круто. У мене зараз немає нікого, з ким би я могла поговорити. Отже, тоді я тобі це влаштую, підбадьорила її Ніна. Ми можемо зустрічатися щовечора, додала вона імпульсивно. У мене немає планів на четвер. Справді? – запитала Мілі, стискаючи руку. Так, справді, упевнено промовила Ніна. Вечір четверга може бути нашим вечором.